Buena Diada Nacional de Catalunya, avui 11 setembre del 2014, ens hem reunit un any més en un acte conjunt entre l'Ajuntament de Figueres i l'Associació Òmnium Cultural per fer aquesta ofrena plural, al monument al dret dels pobles que tenim aquí a la, a la meva dreta. Avui és un dia molt especial també per la mobilització que hi ha a Barcelona, per tant, com que molts dels autocars que ha preparat la l'ANC i altres entitats de la ciutat surten entre tres quarts d'onze i les onze, us demanaríem a tots els que... Uh, prendreu un protagonisme en aquesta, en aquesta ofrena que anem una mica accelerats i també en els parlaments que intentem ser el més breus possibles perquè no voldríem molestar l'altra activitat que és que molts de nosaltres ens anem cap a Barcelona quan acabi aquest acte. Si us sembla, doncs, fem com sempre, comencem amb l'ofrena floral, les diferents entitats que han portat uh, Rams per fer aquesta ofrena floral i finalment els partits polítics i Ajuntament. Comencem per un dels que organitza aquesta aquest acte realitza l'ofrena floral Òmnium Cultural de Figueres. Foment de la sardana. Realitza l'ofrena floral Fobillatge de Figueres. Demanaríem al Casino Manestral que es vagin preparant també, que seran els següents. És important que les associacions, si voleu tenir un record de l'ofrena que esteu fent, espereu un momentet que els fotògrafs puguin fer les fotografies pertinents. Ara sí, realitza l'ofrena al Casino Manestral. Gràcies. Mentre realitzen la foto, demanem que l'associació Atlairant Figueres també realitzi la seva ofrena floral. ara una entitat musical que també prendrà protagonisme més tard, la Jove Orquestra de Figueres. Associació Triangle Blau. Atenea. Un aplaudiment també pels companys d'Atenea que fan aquesta oferina plural. Associació de la gent gran de Figueres. Associació de veïns del carrer Muralla i plaça de les Patates. Gràcies també a l'Associació de Veïns del Carrer Mural i Plaça de les Patates. Hem torna ara per un club esportiu, Hoquei Figueres. I finalment, una escola, abans no passem als representants dels grups municipals, l'AMPA del Carme Guas. Queden 5 ofrenes encara, comencem amb els partits municipals, amb els grups municipals que tenen representació de l'Ajuntament, en aquest cas, Iniciativa Catalunya als Verds. Realitza la ofrena floral la CUP de Figueres. Ofrena Conjunta d'Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ofrena Floral del Partit dels Socialistes de Catalunya, a Figueres. Ofrena Conjunta de Convergència i Unió i Joventuts Nacionalistes de Catalunya. emendamentaríem a tots els portaveus i a l'alcaldesa, que han de realitzar una ofrena conjunta, la que cada any plau aquesta ofrena floral al monument dels Cès als Pobles en nom de tots els us municipals a l'Ajuntament de Figueres. Gràcies a totes les entitats que ens heu acompanyat aquest 11 de setembre per fer aquesta ofrena floral. Ara passem al torn de parlaments, que aquesta vegada, com sabeu, sempre és més breu, no hi ha tants participants. Si us sembla, pren la paraula un dels organitzadors, un, rep un dels representants dels organitzadors d'aquest acte, des d'Òmnium Cultural, el seu president, el Lluís Casa Casadallà. valdesa, regidors, representants d'entitats i associacions, amics i amigues, benvinguts a l'Ofrena Floral, al monument als drets dels pobles. Aquesta Ofrena Floral és un acte molt important per nosaltres, a l'Omnium Cultural, pel que representa en el marc de la Diada, i més aquest any que és el bicentenari, i el que diu clarament la frase del president dels Estats Units, Wilson, que diu, els pobles no deuen ser ni governats ni dominats, sinó per consentiment propi. Ara a Catalunya ens trobem en aquest procés, cap a no ser ni dominats ni governats, sinó per consentiment propi. Volem votar el nostre futur. Les altres vies ja estan esgotades, la via autonomista, el mateix govern central espanyol la va tancar amb el seu sentència de l'Estatut, continuen igualment recentralitzant, posant problemes a la llengua, l'educació, l'ensenyament de la immersió lingüística, i el sempre i tern constant fiscal. Però ara ja no ens queixem. El nostre clam no és de reacció als greus i el tractament ni de la llengua, ni de dotació ni pel finançament. Som prou actius i mirem endavant. Tenim l'objectiu posat a construir el nostre propi país, un país normal. I ho aconseguirem, si anem tots junts, amb la força que ens dona la Unió de Milions de Catalans, com suposo aquesta tarda veurem a Barcelona amb la, la de baixa. Ho deia el senyor Cabals Pisonyer, president del Consell Assessor per la Transició Nacional, en una entrevista al Seminari a Empordà el desembre de l'any passat. Deia, un dels grans problemes que hem tingut sempre en aquest país és que cadascú ha volgut anar amb la seva bandera i hem perdut moltes oportunitats per culpa d'això. Si anem junts la cosa és diferent. Òmnium i ANC unim esforços en la campanya Ara és l'hora, units per un, país mig, per un país nou, perquè Ara és l'hora, ara és de moment, i ho hem d'aconseguir. Després sempre solem entreguem un recordatori de l'acte i a darrere hi ha l'escrit i els punts de la campanya Ara és l'hora. El món polític també ha de mantenir aquesta unitat que es va manifestar en la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya i estem a mantenir-la i, si pot ser, ampliar-la. Serem breus perquè tenim pressa. A les 11 ja surten uns autocars, són dels que venen d'altres poblacions a recollir gent d'aquí Figueres. Els pròpios vents de Figueres surten a les 12. Si estan plens, marxarem abans, però a l'hora de sortir de les 12. Jo demano't un record i agraïment a totes les persones ens han precedit en el treball de mantenir la catalanitat en unes circumstàncies molt més difícils que les actuals. Amb la seva feina i testimoni han fet possible la situació actual. I un agraïment, com sempre, a l'Orquestra de Figueres, a la Coral Polifònica de Figueres i a la Coral Germana Ombordonesa per la seva participació un any més en aquest acte. Moltes gràcies. Ara és l'hora de votar i guanyar. Bon dia, bona diada i vicepresident de l'any. Gràcies al senyor Lluís Casadellà. A continuació, pren la paraula el portaveu del grup municipal d'Iniciativa Catalunya als Verds de l'Ajuntament, el senyor Xavi Montfort. Bon dia a tothom. Us desitjo una molt bona diada. Vivim dies de incertesa política i social i ara més que mai, els que creiem en la democràcia, hem de tenir clar que ens cauran per tots cantons. I aquí no hi poden haver esquerdes. Molt probablement, el dia 9 de novembre, l'estat espanyol farà tot el possible perquè a Catalunya no fem la consulta amb normalitat democràtica. Però si això passa, no ens rendirem. I intentarem que en poc temps puguem fer un referèndum vinculant sobre la independència del nostre país, tal i com passarà a Escòcia en pocs dies. Us he de dir que tot i que avui acabar visquent en un estat català, el que més envejaré d'Escòcia, en el cas que guanyi el sí a la independència, no serà el nou país, sinó la maduresa d'un poble on és, possible, on és possible realitzar un referèndum amb normalitat i fer néixer un nou país amb normalitat democràtica. Fa 3 o 4 dies, alguns regidors i regidores es queixaven de les estelades que s'han ubicat a diversos punts de Figueres i d'altres ho defensaven. La veritat és que personalment el tema de les banderes no importa ben poc així com els himnes. Tot plegat, ho trobo discussions ben ridícules. Sempre he pensat que si ens examinés algun extraterrestre més intel·ligent que nosaltres des de l'espai exterior i veiés que ens discutim per si uneix un tros de roba o un altre en una plaça o un carrer, amb tots els problemes que tenim, pensaria que estem ben sonats. Però segur no pensaria que estem ben sonats si veiés que el nostre objectiu com a poble és viure millor, ser un poble més just, amb menys desigualtats, amb millor educació, amb més salut, un poble més solidari, un poble sense exèrcit, un poble sense corrupció, un poble sense racisme i amb igualtat per homes i dones. Un poble amb bon humor i amb ganes de riure i treballar. Un poble on no hi capiguessin ni Pujols ni Bárcenas. Hem de fer entre tots un exercici de radicalitat democràtica. Anem tots a una, anem a per un referèndum vinculant independència. I aquests tan patriotes, aquests que havia sí, dia també, a vegades em pregunten ja seria hora que els d'iniciativa us definiu i ens digueu si sou independentistes o no amb la l'única intenció d'intentar dividir entre indepes i no indepes. Deixeu-me que us digui, deixeu-me d'emprenyar i de dividir. Sou uns pesats. A Can ICB som independentistes, alguns, com jo, i alguns no ho són. I què passa? Però tots hem de tenir una cosa clara. Catalunya no serà el que els seus partits polítics vulguin, sinó que serà el que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya vulguin i decideixin. Molt bon dia de tots, visca Figueres i visca Catalunya lliure. Gràcies al senyor Xavier Montfort per aquestes paraules. A continuació pren la paraula un representant de la CUP a Figueres, el senyor Sergi Costell. Bé, jo seré molt breu, només volia fer notar que crec aquest acte, avui precisament és molt important, ja que l'autodeterminació dels pobles és un dret fonamental i no necessitem ningú, ni, ni cap govern, ni cap persona que ens doni permís per exercir-lo. Tan sols, la voluntat d'un poble, de la poble català, és a dir, de totes i de tots nosaltres. Sí al referèndum, sí a la independència, sí als països catalans, sí, sí i sí per canviar-ho tot. Gràcies i bona diada. Gràcies també al senyor Postell. I a continuació pren la paraula la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Figueres, la senyora Mireia Mata. Molt bona dia a tothom. Uh, en contra del costum em permetreu que llegeixi i us així un conte. Serà breu. Diu així. Hi havia una gent que tenia un somni que va trobar la seva expressió més eloquent en les seves veus en un prat d'herba quan van omplir-se de coratge i van aixecar contra un imperi, i van cantar la terra dels meus pares, la terra que estimo. I algú va parlar en nom de tota la revolució cantada quan va dir un dia, tard guanyarem. Fa un temps la gent es va plegar en una de les manifestacions més grans de llibertat i resistència no violenta que el món ha vist mai. Aquella tarda d'agost, potser dos milions de persones van sortir de casa i es van donar la mà per formar una cadena humana de llibertat que es va estendre a través de carreteres i camps. Encenien espelmes i cantaven himnes. La gent gran va treure la bandera d'independència i els pares joves hi van dur els fills per ensenyar-los que la gent normal que quan la gent normal s'uneix, els grans canvis són possibles. Quan les persones es van aplegar per formar la cadena, el clam era llibertat. Com un home va dir aquell dia, el mur de Berlín era fet de molts i ciment, però el seu mur era més fort. En pocs mesos, el mur es va, va caure. Us sona aquesta història? Doncs ara us explicaré el final. L'any següent, els pobles bàltics, finalment, van votar les eleccions i quan les forces del passat van fer el seu darrer intent de mantenir el poder, es van posar drets... Els lituans van tapar els tancs. els letons van aixecar barricades. Atallen, els ciutadans van anar corrents a la torre de televisió per defensar-hi les zones de la democràcia. I varen guanyar, varen recuperar els seus països i la nova Constitució varen declarar que la seva independència i la seva sobirania són eternes i inalienables. I ara us explicaré qui va explicar aquest conte. Aquest conte el va explicar el senyor Barack Obama el 3 de setembre, fa exactament 8 dies. I si el president del país més important del món o que ens sembla més poderós del món lloa aquest acte, qui s'atreveix a pensar que quan nosaltres fem exactament el mateix i de manera encara més específica no tindrem les mateixes lluances i els mateixos suports? Qui s'ho pensa? Doncs mireu, només s'ho pensa qui no vol que exercim el nostre dret de llibertat, qui no creu en la democràcia, o qui, aneu a saber per quin motiu, ja està com està. I potser aquesta gent ens haurien d'explicar quins són aquests motius. Perquè no s'entén que quan la pobresa i l'injustícia cada cop estranya més el cercle de la nostra gent, hi hagi gent que tingui la barra de dir que no tenim el dret a decidir què volem ser. Aquest mes de juliol un polític català que anava als Estats Units m'explicava que la pregunta que tothom li feia era... Per què voleu els catalans? I ell va trobar una resposta molt fàcil, va dir, escolteu que eh, ara aviat és el 4 de juliol la, fosta, la vostra festa nacional i ells no mos sigui, bueno i que hi celebreu? home, el nostre màxim orgull la nostra independència i ell els hi va respondre, doncs volem exactament el que voleu vosaltres ni més ni menys i òbviament tothom li deia que sí s'acosta l'hora s'acosta l'hora i ara si em permeteu, les dones, les que hem tingut el privilegi de viure-ho, faré un símil. S'acosta a l'hora del part. I quan s'acosta a l'hora del part, tenim dolor, tenim por, tenim angoixa. Sabem que allò que està per arribar ens donarà pena, ens donarà dolor, ens farà patir. Però també sabem que és la màxima il·lusió de la nostra vida, perquè és allò que hem decidit. Doncs ara ja estem a les, a les contraccions. I clar que tenim angoixa. I clar que tenim por. Està bé tenir por als moments importants. Ara bé, no ens hem de fer enrere. No ens hem de fer enrere. És el moment més important de la nostra història política. Ho hem de tirar endavant. I el part no serà fàcil. Ningú ha dit que sigui fàcil. És un part d'un embaràs de 300 anys. Per tant, necessitarem molta força per fer-ho. Homes i dones de Catalunya, som molta gent, som tots els partits polítics, som les 3.000 entitats que estan donant suport. És el Consell Nacional de, de, de, és el Consell d'Assessorat per la Transició Nacional. És tot un país que està empanyent. És l'òhm i la nostra És la gent del carrer, els que avui ja sabeu, el Tram 18, el Tram 19, el Tram 42, el Tram que sigui. La gent que no podeu veure una casa, que no podeu un ària, que quedeu a casa i serem tots. Per tant, endavant. El mestre Pompeu Fabre va dir: no es pot abandonar mai ni la causa ni l'esperança. Jo em permeto afegir, i ara és obligatori, l'optimisme i el coratge i el compromís, perquè ara és l'hora. Gràcies també a la Mireia Mata per aquestes paraules. A continuació pren la paraula el portareu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Figueres, el senyor Pere Caselles. Bon dia, alcaldessa, presidents de les diferents entitats, regidors. Avui, un any més, estem aquí eh, commemorant, el costat del monument al president Wilson, estem commemorant doncs, aquesta diada, però sobretot la democràcia. No? El que ens ha dit el senyor Casadellà, doncs el dret dels pobles a governar-se per si mateixos. Mira, jo només us vull parlar de tres cosetes, han de ser breus, com ens han dit, i que totes són al voltant de la democràcia. És molt important que avui... La B baixa surti bé, i no estic segur que sortirà bé. Perquè el que necessitem és democràcia. Com? Anant a votar. Hem de fer aquesta, aquesta votació, i l'hem de fer fins i tot... N'hauríem de poder dir un referèndum i que sigui completament vinculant. I per això hem de lluitar contra els que no volen que es faci. Em podriu dir, tu que ets dels socialistes, els teus companys a Madrid, i allò... Bé, estic jo aquí avui, però... I no hi aniré a la tarda, em podríeu dir per què perquè crec que encara falta un punt més d'unitat, un punt més d'unitat no tot acaba d'estar prou ben treballat en relació a tot el país però és igual, jo desitjo que això sorti bé, heu vist doncs, la posició del Partit Socialista Figueres en definitiva tinc molt clar que tot el que passa avui al nostre país només es pot resoldre votant de cap altra manera us deia que volia parlar de democràcia també pel que té veure amb la participació de tots els Ciutadans en els assumptes públics, com s'hi participarà aquesta tarda i com cada vegada demanem més que s'hi participi. En relació a què? Doncs als mateixos que ens volen impedir que puguem votar un dia o altre. A què em refereixo? Doncs aquest intent de modificació doncs, de la llei de règim local en la que es primarà doncs, la majoria absoluta. Us imagineu que tots els que ens dediquem a la política, que tots els ciutadans no puguem intervenir en els assumptes? Com ho faríem? per construir aquest país nou que tots volem, un país que funcioni molt més bé del que està funcionant fins ara. I per acabar, perquè la democràcia sigui real, hem de tenir clara una altra cosa. Us demano és que hem de fer un país nou. Si és un país, com ens demanava la Mireia, un país independent, endavant, però que sigui nou, que no tingui els mateixos vicis que els anteriors, un país en el que no només canviem la bandera. O bé, també us dic... Hem de fer un país nou, una república federal, ho he defensat moltes vegades, però ha de ser nou. I per què ha de ser nou? Perquè hi ha molts vicis, però avui el que ens fa més mal és la corrupció. La corrupció ens ha embrut, ens embrut la nostra democràcia, ha embrut d'una manera repugnant a les persones que l'han practicada per enriquir-se, però sobretot ha embrut també el joc democràtic. No és igual de net tenir més o menys recursos en funció d'una possible corrupció. En definitiva, treballem tots tant com puguem perquè fem un país nou, perquè desterrem tot això, sigui el que sigui aquest país. I ara només em queda dir-vos que passeu una bona diada i visca Catalunya. Gràcies al senyor Casellas per aquestes paraules. A continuació pren la paraula el representant, el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió al l'Ajuntament de Figueres, el senyor Manuel Toro. Bon dia a tots i a totes. Bona diada. Jo em permeto llegir el discurs en un dia tan important com és el d'avui. Aquest 11 de setembre commemorem 300 anys del final de la guerra de successió a Catalunya. L'efemèride ens recorda que fins a fa justament tres segles els catalans gaudien de capacitat plena per autogovernar-nos. De tots són conegudes les vicissituds a les quals hem hagut de fer front com a poble, com a nació, al llarg d'aquest període. Som conscients que hem estat capaços de romandre, de ser, de continuar sent un poble, un sol poble. Hem estat capaços de ser una comunitat nacional integrada i cohesionada vertebrada a l'entorn de la cultura i de la llengua pròpies, a l'entorn del nostre dret i, quan n'hem disposat, també a l'entorn de les nostres institucions d'autogovern i hem orientat l'acció de les nostres institucions sempre al servei de la qualitat de vida de tots els catalans. Per aquest motiu, en tenim l'11 de setembre com una oportunitat per la reafirmació d'allò que som, alhora que una invitació a la reflexió respecte de la ferma voluntat de continuar sent una nació cohesionada, pròspera, integradora, que com a tal té el dret d'aspirar democràticament a la plena sobirania. La sobirania ha estat i segueix sent una eina al servei del desenvolupament personal i col·lectiu dels catalans. Per això donem suport a la voluntat d'exercible, perquè estem convençuts que l'Estat propi ens ha de permetre aconseguir més i millors recursos i instruments que ara ens nega el marc actual. M'enlleu algunes paraules que ajuden a explicar algun dels temes dels que avui paguem de parlar. Drets dels pobles, els drets i els valors culturals de les minories ètniques dins d'un estat, dels pobles i de les nacions o nacionalitats han de ser respectats i fins i tot promoguts pels estats, els quals de cap manera no poden, segons dret i justícia, Perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a una altra cultura majoritària. L'existència de la Nació Catalana exigeix una adequada estructura jurídica o política que faci viable l'exercici dels drets esmentats. Conferència Episcopal, a l'any 1985. Drets de les persones. Tot el que és cert per l'home també ho és per als pobles. Joan Pau II en el 50 aniversari de la Segona Guerra Mundial. Autodeterminació. El dret internacional es fonamenta en el principi de l'igual respecte dels estats, del dret a l'autodeterminació de cada poble i de la lliure cooperació en vista al superior bé comú de la humanitat. Joan Pau II, una altra vegada, i en parlar independència, en la reivindicació legítima dels drets propis, les minories poden ser empeses a cercar una autonomia més gran o fins i tot la independència, amb un discurs en el cos diplomàtic del Vaticà. La conclusió de l'estament eclesiàstic, en aquest cas, quan l'autodeterminació d'una nació i la seva voluntat d'independència és moralment acceptable, quan s'expressa de manera lliure, pacífica i democràtica. El moment històric que vivim com a poble fa que aquest 11 de setembre esdevingui de importància capdalt per a evidenciar la ferma voluntat del poble català de continuar sent, sense complexos i de ser protagonistes, més decidits que mai, d'un projecte il·lusionant per una Catalunya millor, més justa i més lliure, més segura i més pròspera, i sempre atenta al benestar de tots i cada un dels seus ciutadans i de les seves ciutadanes. Per tot plegat, us convidem a gaudir de la diada d'enguany i a part dels actes institucionals i cívics i a viure-la en plenitud, perquè així projectarem el que som, una nació amb voluntat d'exercir el dret a decidir, lliure, democràtica i legalment, el propi futur. Visca Catalunya! Gràcies també al senyor Manel Toro per aquestes paraules. Per cloure ja el torn de parlaments, pren la paraula l'alcaldessa de Figueres, la senyora Marta Felip. Bon dia, bona diada, bona diada, regidors, estiments d'alcalde, membres de totes les entitats i associacions que avui heu volgut estar presents aquí, en aquesta ofrena floral, el monument del president Wilson, el monument als drets dels pobles, el monument que avui, més que mai, reivindica el dret dels pobles i entre ell, com no, el dret a decidir, el dret a votar, el dret a tenir l'estat que vulguem tenir i el que decideixi la majoria. Salutacions també als que ens acompanyen amb la música. La música és important en aquests actes, al igual que són importants les banderes. Les banderes i els símbols, els símbols jo considero que sí, que són importantíssims. Són allò que connecten directament amb la nostra identitat. Són allò únic que ens queda quan no podem expressar res més, fins i tot quan ens han prohibit la llengua parlar-la i hem pogut mantenir aquella gent que molts esteu aquí encara assentats i es va poder mantenir a les cases, els calaixos amagats, a dins els armaris, les banderes, la senyera catalana i les estelades, per aquells que hi éreu. Són importants, les banderes, els himnes, jo crec que sí que ho són. És important actes com aquest, actes que durant molts anys, gràcies a Déu, s'havien convertit en un manteniment, en una simple reivindicació d'onze de setembre d'un poble català que vivia instal·lat en una democràcia després d'una transició i que va anar guanyant terreny de normalització. L'objectiu era la normalització, però va arribar a un punt el 2010 en què vam veure que aquella normalització ja deixava de ser normal, alguna cosa estava passant i ens van retallar un estatut que ens ha portat fins aquí fins aquest 2014 després de tres diades magnífiques, glorioses pels ciutadans de Catalunya 3 diades, 3 de setembre on tenim els peus aquí però els caps a Barcelona on aquella via catalana que l'any passat va passar per aquesta mateixa vinguda Salvador Dalí tenim els peus aquí però tenim el cap en una altra banda i això és un símbol també de l'estat vital en què estem instal·lats des de fa 3 anys cap aquí o 4 anys cap aquí des d'aquella manifestació de l'Estatut d'aquell 10 de juliol de 2000, 2010 en què ens van retallar l'Estatut i la gent va dir prou, no, ja, no tenim normalització volem, volem un estat, volem els nostres drets i estem fins aquí com a alcaldessa de Figueres m'agrada veure avui, veure que de les quatre diades que porto com a tenent d'alcalde i com a alcaldessa d'aquesta ciutat hi ha més gent que mai, més entitats que mai. El que havia de ser un moviment de desunió, qui parlava de ruptura, que parlava de ruptura, de trencament d'Espanya, de perdó, de, de Catalunya, està aconseguint que estem més units que mai. Aquí ja hi ha més entitats que mai, aquí ja quasi tots els representants dels grups municipals a l'Ajuntament, quasi hi han absències molt llestimoses i que realment aquests dies hem hagut de sentir coses hem hagut de sentir fins i tot insults a mi mateixa per deixar posar estelades a les entrades de la ciutat per posar estelades a la rambla i realment ho he, fet, ho he fet perquè realment crec que el moviment està a la societat civil, està en el poble, de la mateixa manera que no he volgut, i això també us ho he de dir, posar-la en el balcó de l'Ajuntament. Estem en el camí, estem en el camí, estem en el camí de que de reconèixer, de viure un moviment que està al carrer, que estan en la societat civil i que els partits polítics ens hi hem agafat. És veritat, anem a remolc, ens hi hem agafat i estem en el camí de conquerir el balcó de l'Ajuntament. Jo crec que sí, que li podrem posar, li podrem posar en un futur bastant proper. També us he de dir que i de que van perquè jo sé que teniu els autobusos esperant. Us he de dir que aquella, aquella falta d'unitat de la que parlava el portaveu del PSC, que ell creu que hi és, em fa que a mi avui no marxi l'autobús ara, sinó que vull anar al dinar de la casa d'Andalucía, faré un primer plat i agafaré un tren a les 3 de la tarda que a les 4 em deixarà a Barcelona em sembla que és importantíssim que avui més que mai hi estigui allà ho hem fet sempre, ho hem, ho hem vingut fent els últims anys i no vull que creguin que ja no ens en recordem d'ells i que només estem pensant en ballar a la Diagonal de Barcelona com algú com aquests dies també algú m'ha manifestat avui estaré allà i els diré que m'agradaria que tots haguéssim de sortir corrents a les 3 de la tarda i agafar un tren, Es pogué dinar a la casa d'Andalucía tots i després tots anar cap a Barcelona Per què ho fem per ells, Per què ho fem i realment us he de dir que els comentaris o les opinions que se m'han manifestat en aquella casa durant aquests 11 de setembre que hi he dinat no, no és de rebuig, no ho és, no ho és és de eh, por, sincerament, por, por natural de gent que no ha nascut a Catalunya, por natural, però que a més a vegades ve incentivada o ve eh, promoguda per eh, manifestacions i opinions in intencionadament voluntàries de crear por. I a vegades me diuen, no ens feu triar, me diuen, plau no ens feu triar, no és que no ho vulguin, és que no els hi agrada triar. Per tant, el que hem d'anar és explicant-te'ls-hi molt bé i molt a poc a poc i dir-los que no els farem triar que els podran estar aquí que podran estar millor i que allò perquè pel que van venir i pel que han aconseguit tenir no pot ser que els seus fills i els seus nets ho perdin, no pot ser que tinguin pitjor qualitat de vida que aquella gent que va arribar aquí els anys 50 i els anys 60 finals de 50, 60 i primers de 70 hagin de veure com fills i nets tenen menys drets dels que ells van arribar a tenir treballant cada dia de sol a sol. Tot això és el que jo us volia dir com a alcaldessa d'aquesta ciutat. Avui, en aquest dia, importantíssim. Penseu que passi el que passi, passi el que passi, l'11 de setembre de l'any que ve, ja no serà com aquests tres últims que hem tingut. Segur, no sé com serà. Tant de bo, tant de bo, eh? tots tenim al cap el que voldríem que fos però de ben segur que ja no serà com aquests tres perquè en funció del que passi el dia 9 de novembre la situació del país realment serà completament diferent i haurem passat de la reivindicació de la il·lusió a un estat o un estat molt diferent de ben segur que no serà igual l'11 de setembre de 2015 per tant gaudim avui d'aquest 11 de setembre de 2014 visca Figueres visca Catalunya Bé, gràcies també a l'alcaldessa Figueres per aquestes paraules. Tanquem ja el torn de parlaments, demanem a les corals, que ara anunciarem que vagin ja penent possessió del seu lloc, aquí les escales, i també als representants de la Jove Orquestra de Figueres, perquè juntament amb la Coral Germano Empordanesa del Casino Manestral i la Coral Polifònica de Figueres, ens interpretaran dues peces musicals. En primer lloc... El popular no passareu i acabarem com no podia ser altra manera cantant tots de peu i junts els segadors al el nostre himne nacional.